Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wabarakatuh. Pencerahan tajwid saya lanjutkan pada surah Al-Qari'ah di ayat yang ke-10. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adara. Wa ma adara. Wa di atas bunyi wa, bukan wa. Weh, tipis. Ya, rendahkan lidah itu. Sifat isti isti istifal pada huruf waw. Asalnya ma a ini mat asli. Dibaca dengan dua harakat. Asalnya mat asli. Bertemu dengan Hamzah dalam kalimah yang lain. Atau dalam dua kalimah. Maka berlakulah hukum matjaiz memfasil. Matjaiz memfasil jika diperincikan terbahagi kepada dua. Satu ma'jais memfasil hakiki seperti ini yang jelas kelihatan dalam dua kalimah. Satu lagi ialah ma'jais memfasil hukmi yang nampak macam satu kalimah tetapi sebenarnya dua kalimah. Ia banyak melibatkan kata-kata seruan iaitu ya ayu, ya ayu, wahai. Banyak melibatkan kata-kata seruan, ya. jadi kalau kita tengok ada yang bermula dengan ya, ya Yohanes, ya Ayuhaladi, maka uh, hukum majais memfasil terjadi situ. Majais memfasil hukmi. dibaca pada kadar empat atau oleh harakat. Wa ma a bukan wa ma o, wa ma a. Jadi Hamzah dal mati tidak ad. Hamzah itu ya Hamzah kutau, Hamzah yang berbaris. Hamzah dal mati di atas ad. Hukum kalqalah sugra atau kalqalah kecil. Dengan lantunan yang tidak kuat. Ya. Wa ma ada roh. Roh yala mat. Mat asli. Selepas kalqalah sugra, hukum mat asli. Nama lain bagi hukum mat asli ialah. Mat tabi'i. Dibaca dengan duha rakat. Dan roh ini dibaca tebal. Iaitu roh tafkhid. Ya baik wa ma adraka berlaku sekali lagi mat asli dibaca dengan dengan dua harakat nama lain bagi mat asli ialah mat tabi'i kemudian hiya ya ha mati di atas ya wa ma ma ma hiya ya ha mati di atas ya waqaf hamas ya huruf huruf yang melepaskan nafas atau hamas Maka waqaf itu dengan bacaan hamas. Yah. Maa hiya. Kita semak hukum tajwid. Wa tipis. Maa yalah majaiz memfasil hukmi. Adhaqal qala sugra. Roa yalah mat asli du harakat. Kama pun mat asli du harakat. Hiya waqaf pun hiya. Wasal pun hiya. Dibaca sambung atau dibaca seperti biasa. Dua-dua hiya. Eee, tanpa bacaan lain. Begitu Ya. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wa ma adraka ma hiyah. Baca wassal hiyah. Baca maqaf juga hiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan, pencerahan kepada sahabat-sahabat yang mendapat perkongsian ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam.